Корінні інтереси і врази відкрилася мені зовсім інше, Справжня їхня суть. Золота луска обсипалася з моєю душі, Все в мені здригнулося, обурилося, збунтувалося. На земляній стіні виразно видно було сліди лопати, якою копали землянку. Штих за штихом, глибше і глибше, гостре залізо, слипоче крижило все, що траплялося на його шляху. Тверді Грудочки, камінчики, перетліли уламки дерева, корінці рослин. Ті рослини вже давно вмерли, а корінці, хоч і поперізовані, жили і далі. І не тільки влітку, а й тепер, коли на дворі лежали сніги, вони далі смоктали землі соки, щоб перегнати їх нагору до сонця але не знали, що ті соки так і лишаться тут унизу, виступатимуть на земляних стінах крапельками гірких сліз вмирання, сліпої росини буття. Корінні інтереси Малий Марко пригримів зі школи, відпросився ще до кінця уроків, бо хтось сказав, що приїхав брат, увесь у золоті. Не вдався у смієнів, братик мій, дрібненькі, з дрібненьким обличчям, тільки очі живуть, блискують, стріляють. Дебелі штанці з шинельного сукна, солдатська куфайка з рукавами по самій нігті. На голові посічена осколками солдатська вушанка, на ногах опорки з німецьких обсвяхованих чобіт. Сребнув на мене, опорки злетіли з ніг. Де ти це страховидло, Маркусі? Були цілі чоботи та весиль, ребринча, халяви по панаху, ще з них черевики для дівчат. А хіба мені жалко? Халяви були такі широкі, хоч пшона насипай. У Марка ні підручників, ні зошитів. Як же ви вчитеся? А так, учителька розповідає, а ми запаминаємо. Як писати, то на газетах. По краях і між рядками. І як же ти вчишся? На відмінно і добре. співаєш і відмінно, а все інше добре. Я посадив його на ослоні біля себе, обняв, притиснув. Самі кісточки дрібненькі, як у пташеняти. Як ця дитина могла перенести війну? Горе, горе. Гостинців я тобі привіз, маркусію Шоколаду американську. Ти їв коли-небудь шоколаду. Де б я його їв? У нас вони сахарю ще немає. Солдати наші, як прийшли, то давали грудкувати. А тепер хіба що з буряків мама меду напарить. А це куршики теж американські. Галети. Тверде, наче з ж там тільки гристи. А ми тепер маторженики їмо. Я свинячої тушонки жорна зробив. І любе зерно перемелюю. Ось глянь, дві банки Попробував гвіздком дірочки. Одну банку на дерев'яний кругляк, а другу на неї. Приробив державно зверху. Сип зерно і крути. На паляниці то мама пекла, щоб тебе зустрічати. Як прийшов у тебе лист, так вона що на пече. Борошна у нас поклуночку з тахановцем видають. Млин аж у районі. Там поки змелиш. Від борошна для стахануців він враз перейшов до моїх орденів, од яких не відводив погляду, що він носів на ослоні поряд зі мною. А я знаю цей орден. Це орден бойового червоного прапора. Його вигадав товариш Будьонний у громадянську війну. Чому ти думаєш, що Будьонний? А в нього цих орденів найбільше, навіть більше, ніж у самого товариша Ворошилова. А оце червона зірка, а оці два вітчизняної війни. Я їх усі бачив на тих командирах, що стояли в нашому селі, як виганяли німців. А оцього я не знаю і ніколи не бачив. Це орден Олександра Невського. Був такий русський князь, який розгромив німецьких псів-рицарів на Чудському озері. Не Чув про Олександра Невського? А тож, ми у класі вивчали промову товариша Сталіна на Красній площі. Товариш Сталін сказав, Малый заплющив очи, задер голову и протарабанил без запинки. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина. «Молодец!» – похвалил я правильно, – навев слова товарища Сталина. «А я добре запамятовую».